Tres quarts del matí el programa continua ràpidament i passem d'un tema a l'altre. I si fa un moment parlàvem d'espais educatius, ara de vida autònoma. Conèixer tot allò que ens pot fer més autònoms, que ens pot fer, fins i tot, productors de les nostres uh, pròpies uh, coses que necessitem per viure, doncs és fantàstic. Amb nosaltres el Marc Pasqual, que és uh, una mica qui ens va guiant amb aquesta vida autònoma, un home que en, uh, en sap molt. Avui em deia, en el sumari, un veia notat, avui parlem de gallines i jo deia, ostres, ostres, torno a la meva infantesa i encara he tingut sort de veure'n eh, mm. a casa, perquè jo crec que